Та пальці злегка ворушились, перебираючи біле дитяче в ямочках і перев'язочках, що належало скоріш немовляті, а не дорослій жінці. Софія мовчки споглядала. Ні, вона не помилилась, впустивши підполковника в палату. Його слова справді допомогли більше, як ліки. А Валюша поступово поверталась до реальності. Які у цього чоловіка – Красиві руки Не музикант, не актор Моя міліція мене береже А руки? Хай він отак сидить довго-довго Цей залізний чоловік Скільки витримає після безсонної ночі Сповненої хвилювань, тривог І якихось їхніх особливих, таємничих Недоступних смертним міліцейських справ Хай тримає у своїх сильних, красивих руках Цю білу лапку, тремтливу лапку пухнастого зайчиняти, яке необачно заплуталось у жорстоких тенетах життя. Ці ліки зараз валюші потрібніші за будь-які інші. Ця красива чоловіча рука рятує її від розпачу краще за всі красиві слова, яких так багато знає і вміє правильно застосувати з терапевтичною метою лікар і письменниця Софія Андріївна Зорич. Софія тихо підвелась і причинила за собою двері. Дорога крізь біль Такої ночі Антуанетта у своєму житті не пам'ятала. Здавалося, що це навіть не життя, а кіно. Несправжнє, нереальне, вигадане. Це не могло бути із нею. Це взагалі не могло відбуватись в їхньому місці – Звичайному, тихому, провінційному. Антуанетта знову-знову прокручувала у пам'яті те, що трапилося там, під аркою. Вона бачила усе, кожну деталь. Людей у кутку під стіною. Фігуру хлопця, якій чомусь не одразу пізнала Дмитрика. Руку Валентини. Зовсім невеличкий, Звичайний собі металевий предмет у жіночій руці, який коротко спалахнув полум'ям і різким звуком. І все. Якась секунда, і все. Після пострілу, кажуть, завжди западає тиша. Мабуть, це десь там, у кіно. Там, у кіно, коли сценарист усе наперед описав, усе передбачив, вигадав усі слова і рухи, можна й помовчати. Їм ніколи було ані чекати, ані мовчати. Ніч сповнилася рухом і криком. Тіні під аркою чкорнули у розтіч – Валентина стояла каменем якусь мить, не мов, опали її злі чари, а потім упала, немов мов, оте залізо в правій руці притягнуло до землі. У вікнах першого поверху вимкнули світло, у вікнах вище навпаки засвітили, та ніхто не вибіг, щоб дізнатися, що потрібна допомога. Люди лише боязково зарали крізь шипки, скоріше з цікавості, щоб не пропустити чогось особливого, ніж із бажання взяти участь. Єдиним, хто зберіг самовладання посеред загальної непримиренності, залишався Маркіян. Він гарячково натискав кнопки нової дорогої іграшки, яка щойно входила в моду серед багатих. Телефон у кишені – це така необхідна річ, особливо тоді, коли дорога кожна секунда. Антуанета припала до сина. На дорогій новій курці з лівого боку з'явилась невелика дірочка. Антуанета ще встигла здивуватись. Коли ж устиг порвати, та ще й так кругленько? З дірочки враз схлюпнула кров, червона, гаряча. Муся, пробач, встиг ще сказати Дмитрик і замовк. Зачекай, синочко, я зараз, я швиденько. Антонета тулила до рани, то носовичок, то паперові серветки, то просто рукою намагалась тримати кров, щоб не витікала із цього найдорожчого у світі тіла і гарячково згадувала, де, на рівні якого між жабері знаходиться верхня межи серця, отут, де ця кругленька, акуратна дірочка, чи бодай трохи нижче. Згадувала так старанно, ніби на цьому їй дуже залежалось, а згадувала так, наче перед нею знову лежав екзаменаційний білет з анатомії, і поряд сидів суворий професор. Згадувала, щоб не думати, не уявляти, які товсті... Величезні судини проходять десь отам, над верхньою межею серця. Щоб не уявляти, що куля, цей крихітний, байдужий, сліпий,